Ət-Təqabün surəsi, 18 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə. Göylərdə və yerdə nə varsa hamısı Allahı təqdis edib şəninə təriflər deyər. Höküm O'nundur. Həm sənada O'na məxsustur. O, hər şəyə qadirdir. Sizi yaradan O'dur. Kiminiz kafirsiniz, kiminiz mömin. Allah nə etdiklərinizi görəndir. O, göyləri və yeri yerli yerində xəlq etdi. Sizə surət verdi surətlərinizi də gözəl yaratdı, axır dönüş onun hüzurunadır. O, göylərdə və yerdə olanları da, sizin gizlində və aşkarda nə etdiyinizi də bilir, Allah ürəklərdə olanları biləndir. Məyər sizdən əvvəl kafir olanların xəbəri sizə gəlib çatmadı mı? Onlar öz gördükləri işlərin cəzasını dünyada da attılar. Onları şiddətli bir əzab gözləyir. Çünki Peyğəmbərləri onlara açıq aşkar möcüzələr gətirir. Onlar isə Nə bizi doğru yola bir insan mı salacaqdır deyərək inkar edir və üz döndərirlər. Allahın ehtiyacı yoxdur. Allah heç bir şeyə möhtac deildir. O şükrə layiqdir. Kafir olanlar əsla dirildilməyəcəklərini iddia edirlər. Dey: Bəli, Rəbbimə and olsun ki, siz mütləq dirildiriləcəksiniz. Sonra da etdiyiniz əməllər sizə xəbər veriləcəkdir. Bu Allah üçün çox asandır. Elə isə Allaha Onun Peyğəmbərinə və nazil etdiyimiz nura, Qurana iman gətirin. Allah etdiyimiz əməllərdən acahtır. Allahın sizi toplanış gününə cəm edəcəyi gün, məhz o gün qarşılıqlı aldanma günüdür. Kim Allah’a iman gətirib yaxşı əməllər etsə, Allah onun günahlarının üstünü örtər və onu ağacları altından çaylar axan cənnətlərə daxil edər. Belələri cənnətdə əbədi qalacaqlar. Bu, böyük qurtuluşdur kafir olup ayələrimizi yalan sayanlara gəldikdə isə, onlar cəhənnəmlikdilər. Onlar orada həmşəlik qalacaqlar. Ora necə də pis məskəndir. Allahın izni olmadıqca heç bir müsibət üz verməz. Kim Allaha iman gətirsə, Allah onun qəlbini haqqa doğru yönəldər. Allah hər şeyi biləndir. Allaha itayət edin. Onun Peyğəmbərinə itayət edin. Hər kəs üz döndərsə, bilsin ki, Peyğəmbərimizin öhdəsinə düşən yalnız açıq-aşkar təbliğdir. Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. Buna görə də möminlər ancaq Allaha təvəkkül etsinlər. Ey iman gətirənlər, şübhəsiz ki, zövcələrinizdən və evladınızdan sizə düşmən olanlar vardır. Onlardan özünüzü gözləyin, amma onları əhv etsəniz, təxsirlərindən keçsəniz və bağışlasanız, bilin ki, Allah çox bağışlayandır. Həqiqətən, mal dövlətiniz və oğul uşağınız sizin üçün ancaq bir imtihandır. Ən böyük mükafat isə Allah dərgahındadır. Allahdan bacardığınız qədər qorxun, qulaq asın, itayət edin və xərc deyin. Bu, sizin özünüz üçün xeyirli olar. Nəfsinin xəsisliyindən qorunub saxlanılan kimsələr, məhz onlar nicad tapıb saadətə qovuşanlardır. Əgər Allaha Allah yolunda gözəl bir borç versəniz, Allah sizin üçün onun əvəzini qat-qat artırar. Və sizi bağışlayar, Allah qədiri biləndir, həlimdir, kizlini də aşkarı da biləndir, yenilməz qüdrət sahibi, hikmət sahibidir.